Розділ 56. Ричер залишився стояти на сторожі на передній варанді, поки Ченк та Вествуд пішли всередину будинку, щоб обшукати. Він уважно стежив за оточенням. Другий вихід міг бути де завгодно. Несподівана поява могла відбутися з будь якого боку. Проте ніхто не з'явився нічого не відбулося. Через дві хвилини вийшла Ченк і сказала: Ми знайшли центральний вхід. Вествуд його прикриває. Там просто зоопарк. Вона зайняла своє місце на варанді, а Ричер зайшов до середини та знайшов Вествуда в коридорі, що вів у спальню. Він охороняв внутрішній бік того, що могло б виявитися комірчиною для білизни. Проте тепер його заповнила ляда яка розташувалася під кутом у 45 градусів між задньою стіною та дверима. А кут у 45 градусів натякав на те, що за нею, мабуть, була драбина, яка, безсумнівно, вела до підвальної кімнати. Вона була зачиненою, проте, як і всі зовнішні стулки дверей, відчинялася в зовнішній бік. Так, щоб вітер не зміг її відчинити. Річард оцінив відстань ширини коридору плюс глибину комірчини для білизни до середини ляди, а тоді вирушив на пошуки вітальні, де побачив те, що Ченк нарекла зоопарком. Це було щось на зразок помешкання Пітера Маккенна в Чикаго, проте ще більш заплутане. Всюди були монітори, їх було щонайменше 20, плюс і ще з десяток клавіатур, системних блоків а ще там були високі полиці з якимись шумними пристроями, стоси жорстких дисків, вентиляторів, різних рознімів та подовжувачів, миготливих ламп, проте найбільше там було дротів, цілі милі різних дротів. Деякі з них були зв'язані в дежегути, деякі сплутані, а деякі скручені. Жоден із них Ричарові зараз не був потрібен. Він продовжив свій рух прямо, знайшов вітальню та поглянув на диван. Великий старий предмет меблів. На ньому легко могло розміститися троє людей. Плюс неординарні підлокітники з вигадливим візерунком. Диван був досить довгим. Він наполовину ніс, а наполовину тягнув його туди, звідки прийшов. У коридор спальні. Там він поставив його вертикально, проштовхнув ще трохи вперед, а тоді знову опустив цього разу боком, затиснувши між дворцятами ляди та протилежною стіною. Одну діру він залатав. Після цього вони всі разом вийшли на передню варанду та почали думати, де приблизно міг би бути другий вихід, роблячи це методом простого підрахунку, а ще багато використовуючи вказівки пальцем, жестів та наочного пояснення. Будинок був прямокутної форми, як і більшість будинків, а це означало б, що їхній притулок був би такої самої форми і розташований він був у такому ж напрямку. Мусив бути, це вже напевне. В архітектурному плані тут і думати не було про що. А людська природа підказувала їм, що якщо центральний вхід був із одного боку, то аварійний люк мусить бути з іншого. Тож тунель мав би проходити крізь центр будинку, перпендикулярно до торцевої стіни, Лежати просто під будівлею і продовжуватися десь до генератора чи, можливо, до меншої будівлі поруч із ним. Було б логічніше, якби це був саме сарай із генератором. Стійка бетонна основа, розумно спроєктована, вона без проблем поєдналася б із початком тунелю. Зверху над ним було розташоване постійно працююче обладнання, яке часто перевіряли. Чисто. Раціонально та безпечно. Ніякого сміття тут не накопичувалося. Ідеальний аварійний люк. З усіх можливих правильних на це причин. Проте з усіх неправильних причин вони б обрали меншу будівлю. Вони ж збиралися втекти крізь цей вихід не лише від природи. У найгіршому випадку – від людей також. Не було сенсу вилазити з укриття в якомусь логічному місці. У меншій будівлі двері були подвійними, як у стареньких гаражах. Замок на дверях зіржавів у відкритому положенні, що, на думку ричера, ще більше грало на користь цієї будівлі. Відсутність замка була б найбезпечнішим варіантом, ключі могли десь і загубитися просто безглуздо заледве спромогтися звідкись втекти, а тоді провести ніч у замкненому сараї. Вони розчахнули двері навстіж і побачили там цілу купу сміття. Найбільше там було металобрухту та старих бляшанок із фарбою. На підлозі лежав шмат заляпаної фарбою тканини. Тут не було робочого обладнання, яке часто перевірялося. Тут не було ні чисто, ні раціонально, ні, безпечно. Навряд чи це було потрібним їм місцем. За винятком однієї речі, купу сміття було якось майстерно викладено там, де за логікою та законами гравітації мало б щось лежати, нічого не було. А ще тут і там були порожні місця, які певним чином були з'єднані одні з одним, наче сплановані так для того щоб між ними могла пробігти людина і вибратися назовні вдвічі швидше. Найбільше порожнече знаходилося навколо невеликої випуклості біля заляпаної фарбою тканини. Ричар потягнув тканину в бік, і вони побачили там ляду, схожу на ту, яку вони бачили в будинку. Тільки ця не була розташована під кутом, вона рівно лежала на підлозі і була зацементована навколо. Вона була зачиненою. Вражаюче, підмітив Ричард. Ченд пішла далі, щоб знайти вантажівку із ключами в замку запалювання, а Ричард та Вествуд узялися розчищити металобрухт, щоб вона могла заїхати сюди, коли нарешті знайде машину. Вона повернулася із тим самим фургоном, яким група їхала з їдальні. Вона заїхала всередину і почала їздити туди-сюди. Аж поки ліве переднє колесо не опинилося зверху на ляді. Друга діра також була зачиненою. Ченг вилізла з машини, оглянула весь металобрухт і запитала. Що це в біса таке? Це було хороше запитання. Метал увесь виявився м'якою сталлю. Деякі предмети були металевими трубами з поперечною насічкою, деякі звичайними твердими стрижнями а деякі листами металу зігнутими в девакуваті закручені фігури під кутом 45 градусів. Усі ці предмети були зіржавілими, а більшість із них ще й вимащені в деяких місцях якоюсь чорною фарбою чи барвником. Більша частина труб та всі стрижні були зварені до купи і скріплені болтами до купи в секції огорожі. Деякі з них були розміром 2х4, деякі – 4х4, а деякі були завбільшки шість на три. Усі вони кинуті в недбалу та сплутану купу. Огорожа, яку вони розбили своїм канавокопачем, була зроблена із дерева та поставлена у вигляді повздовжніх та поперечних жерден із прикріпленим до неї колючим дротом. Металевої огорожі на території не було. Як і в цілому районі, за спостереженнями Ричера. А може... Навіть у цілому штаті. Секції були різними, вони були зовсім різних розмірів, і не було жодного прийнятного способу скріпити їх разом. Не було жодного сенсу майструвати огорожу, де одна коротка секція була б три фути завишки, інша шість, а ще одна чотири. Плюс деякі отвори для больтів також були зроблені неправильно. Одні з них були вирівняні вертикально а інші – горизонтально. У деяких секціях були петлі. Це була не огорожа. Ченк сказала. О Боже, це клітки. Одну восьму металевого листа було розрізано на смужки, а тоді загорнуто, виковано та зварено у вигляді різних форм. Такі самі заржавілі та заморзані чимось чорним, як і решта листів. На шарнірах висіли кільця по 3 дюйми в діаметрі із викарбуваними на них вічками у формі параболи. Також там були з'єднані шарнірами кільця по 6 дюймів у діаметрі із довгими шипами на них. Паски для жорстоких ігор. Ще там були грубі залізні маски, пінцети та цвяхи. Чорні плями, сказала Ченк. Гадаю, це може бути кров. Вони позадкували в напрямку подвійних дверей та стали під сонячними променями. Було холодно. Вони озирнулися та подивилися назад на будинок. А ще на номер для самогубців поруч із ним. Ричард сказав. Наступна частина є абсолютно добровільною. Він розпочав рух. Ченг пішла за ним. Вествуд на секунду затримався а тоді поквапився вперед, щоб їх наздогнати. Номер для самогубців був прибудовою, удвічі меншою розміром за будинок. У неї був бетонний фундамент, висотою приблизно до коліна, який тепер був укритий плямами оранжевого кольору від розплескування болота з калюш. Тоді йшла обшивка, зроблена із важких просмолених дощок. Дах був укритий дранкою. Стандартна конструкція квадратної форми та стійка, яку збудували на совість. Телефонні лінії, що звисали з під даху, були завтовшки з палець ричера. Вікон не було Двері були замкненими. Ричер запитав Готові. Не зовсім, відповіла Ченк таким голосом, який уже звучав непевним та сповненим відчуття поразки Він згадав. Якченк нахилилася ближче до нього в магазині водія Кадилака, щоб роздивитися телефонну книгу. Шукаючи літеру М, з якої починалося Малоні. Він пригадував ті стоси пакунків. Два з них було доставлено напряму від іноземного виробника. Німецьке медичне обладнання, виготовлене зі стерильної нержавіючої сталі та високоточна відеокамера з Японії. Він пам'ятав хлопця з Палуальто, який був спантелеченим через випадкове повідомлення із чату від хлопця під логіном кров. Я чув, що в материному спочинку є непогані речі. На дощці для оголошень, яку цей хлопець із Палуальто не впізнав. Якась інша спільнота. Група якихось ентузіастів, за їхнім припущенням. Дуже глибоко в глибинній мережі. Ричар зробив крок назад, а тоді попрямував великими кроками до дверей та вибив їх ударом п'яти об замок. Двері з грюкотом розчинилися всередину та відбилися від стіни. Він зупинив їх, виставивши пальці, після чого вони увійшли всередину. Передпокій. Запах. Гірший, ніж від свиней. Попереду була невеличка кухня з глечиками та пляшками з водою. Дроти, кабелі, штепсельні вилки та розніми, усі поплутані та скидані на купу, колись використані і забуті. Робоче місце. Ліворуч був невеликий коридор з одними дверима праворуч та ще одними в кінці. Двері праворуч вели до ванної кімнати. Вона не була ні брудною, ані чистою. Практичне місце. Спільне приміщення. На стіні позаду були гачки для верхнього одягу. Ряд із чотирьох гачків. Вони були зайняті, проте не пальтами. Гумовими фартухами. Вони були вимащені чимось чорним та коричневим. Ричар спробував відчинити ті двері, що були в кінці коридору. Незамкнені. Його голова заболіла. Він запитав. Готові. Не зовсім, знову відповіла Ченк. Непевний голос, сповнений відчуття поразки. Він прочинив двері. Всередині було темно, наче в дійці зі смолою. Неприємний запах. Холодно. Порожній звук великого простору. Тверді поверхні. Деякі перешкоди. Він почав обмацувати стіну в пошуках вимикача. Він його знайшов і увімкнув. Він побачив жінку в білому вбранні. Тепер вона більше не збиралася на фешенебельну вечірку в Монте-Карло. Не йшла до ратуші на своє п'яте весілля. Не прямувала до приватної будівлі із заспокійливою атмосферою, де вона мала б зручніше і випити нембутал або ж просто лежати у ліжку, поки старенька машина з восьмициліндровим двигуном не зробить свою справу. Нічого з вище переліченого вона не робила. Вона була прикута за зап'яєстеки до стіни, викладеної білою плиткою. Вона сповзла вниз, і її тіло звисало донизу. Всюди були плями крові. Вона була абсолютно мертвою. Ричард не був дуже компетентним патологоанатомом, Проте він зрозумів, що цю жінку забили на смерть бейсбольною биткою. Вона навіть лежала поруч на підлозі, уся вкрита засохлими слідами крові. Плями уже ставали чорними, як і ті, що були на металі. У неї були синьватосірі синці та зламані кістки. Її череп був деформований. волосся сплутане. Її біла приталена сукня була заляпана кров'ю та блювотинням. Вона сиділа перед цілим рядом відеоапаратури. Три телевізійні камери на міцних штативах із прикріпленими до них листками напівпрозорого розсіювача світла. Дроти звивалися на підлозі, наче змії. Білі кахлі утворювали собою щось на зразок сцени. Вони вкривали собою останню третину бічних стін. Повністю задню стіну та останню третину підлоги. Наче арена. Вони точно мали б яскраво підсвічуватися. Багато різкості. Багато деталей. Білі кахлі, забруднені сірими плямами. Над сценою були мікрофони. Їх було два. Стерео. До стійки з камерою був прикріплений аркуш паперу. Роздруковане електронне повідомлення. У ньому було написано, я б хотів побачити, як цю стервозну сучку забивають на смерть цією биткою. Як великого начальника. Робіть це якомога довше. Почніть із ніг. Ви повинні змусити її казати «Пробач, Роджере, пробач, Роджере» знову і знову. Я заплачу вам сто тисяч. Якась інша спільнота. Сайт, який належав групі ентузіастів. Сайт ентузіастів мав назву материн-спочинок, так само, як і сайт «Приманка». Вествуд та Ченк зуміли налаштувати свої комп'ютери та розпочати роботу на них. Назад до будинку. Це було потокове відео. Оплачуване за кожен перегляд. Величезна кількість грошей. Найдешевше коштувало стільки ж, як ціла машина. Заморений голодом до смерті було найдорожчим. А все, мабуть, через час, який знадобився на його зйомку. Багато робочих годин. Вагітна та заколота багнетом було наступне за вартістю. Вистріл у живіт також коштував чимало. Там були списки найпопулярніших відео. І списки недавно переглянутих відео також. Абсолютно різні категорії. Жертва чоловік, жертва жінка, пари, молоді, старі, білі, чорні, зарізані, заколені, забиті на смерть, робочі інструменти, неймовірне проникнення, медичний експеримент, електрика, утоплення та стрілянина. Також там була можливість оформляти замовлення для самих клієнтів. П'ятий рівень. Члени спільноти могли надсилати свої власні запити. Вони могли описати все настільки детально, як їм цього хотілося. Цілі сценарії, якщо вони бажали. Кожну спробу мали намір задовольнити. Усе залежало від того, чи трапиться правильний актор. Жодної оплати не вимагали до погодження кандидатури та вартості послуги. Ченк перегорнула на кінець сторінки в каталозі і сказала. «Оціни це». Ричард поглянув туди. Останній додаток до відеосховища материного спочинку був ексклюзивним, абсолютно новим, а тепер ще й доступним до миттєвого потокового показу. Воно називалося Худорлявому чоловікові спершу переламали всі ребра. Чоловік із потяга. У костюмі та сорочці з комірцем. Зі своїм саквояжем із дорогої шкіри. Він був худорлявим. У Ричера знову заболіла голова. Ченг почала гортати у зворотному напрямку, від абсолютно нових до нещодавніх, і зупинилася на словах «сумній парі є через що сумувати». Вона запитала, «Це ж мусить бути Маккен та його друг на ім'я Вихід, чи не так?» Ричард нічого не відповів. Вествуд сказав, «Погляньте на це». Він саме переглядав якийсь кореневий каталог. Він указав їм наряди з цифрами. Тоді сказав, «Назвамо їх, припустімо, фільмами». Бо саме цим вони і є – це ролики зі сценами убивств та насилля. Деякі з них дуже довгі. найкоротше триває аж дві години. Найдавніше з'явилося п'ять років тому, а найновіше виклали вчора. Тоді він пробіг пальцем додолу по екрану та зупинився майже в самому знизу. Тоді він запитав. Здогадайтеся, скільки фільмів вони зняли до того, як Маккен мені вперше зателефонував? Ричард відповів. Дві сотні. А тепер їх 209. Ричард нічого на це не сказав. Вествуд запитав. Хочете переглянути смерть від тисячі порізів? Ні. Цікаво, як би вони назвали фільм про мене? Мабуть, а хакера. Заколотий до смерті ручками. Скільки вже триває ця афера? Коли люди нарешті розуміють, що з ними відбувається? Лише після того, як заходять до цієї кімнати. Ченк сказала. Я думаю, що після того, як водій кадалака відчиняє двері і вони чують сморід від свиней. Думаю, саме тоді і з'являється зброя. Нам слід запитати, сказав Ричар. Ми ж знаємо, де знаходяться обдурені. Вони пройшли через коридор до спальні. До колишньої комірчини для білизни. До дивану, який був затиснутий боком між аварійним люком та протилежною стіною. Ричар сказав. Вантажівку було б легше зрушити з місця. Ченг запитала. «З тобою все гаразд!» Він кивнув. «За цих умов, так». Вони вийшли на двір і попрямували до того місця, де, на їхню думку, пролягав тунель до маленької будівлі із подвійними дверима. Ченг залізла у фургон та прокотила його трохи далі. Вона вийшла з машини та залишила її стояти поки що без діла. Тоді вона подивилася на люк і запитала. Як ти хочеш це зробити? Ричард відповів. Сумніваюсь, що вони просто зараз сидять там, скотюрбившись і чекаючи на нас. Проте треба готуватися до найгіршого. Вествуд підіймає ляду і відступає назад, а ми цілимося просто в отвір. Гаразд. Вона кивнула. Вествуд також. Ричард зайняв свою позицію. Трохи праворуч від центру, тримаючи напоготові свій ашкеї. Новий магазин, повний автомат. Ченд була зараз його дзеркальним відображенням з лівого боку. Вествуд нагнувся і взявся за ручку. Він відчинив дворцята і відскочив у бік. Ніякого отвору там не було.